Салом двадцять Господь, мій пастир, Нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, Веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, Веде мене по стежках правих. Ради свого імені «Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене, перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок». Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім повіки вічні».